не вбивательський, який я пив раніше, а чорний, мов, смола, край тюремний. Тим часом Іван Іванович починав таку розмову. «Миколу Данилович, жалко мені вас, літня людина, інвалід війни. Ви гадаєте, я не бачу, як вас мучить поранення, а цього б могло і не бути?» «Ви здатні увірвати слідство?» – вгідливо запитував я. «У вас є таке право?» Ні, слідство ми завершимо, і суд відбудеться, але після суду відразу ж поїдете додому. Вам треба лише написати зо дві сторінки, не більше. Що ж до слідства, то вже буде формальний акт. Вам не доведеться по 10 годин каратися, як оце тепер. Привозитимуть на годину-дві. Ну як, Микола Даниловича. Я не питав, що належало написати на отих двох сторінках. Це мені було добре відомо. Покаїтися, облити по моєму колеги друзі кинути якомога більше прокльонів на адресу українських буржуазних націоналістів. Я розумію, ви дуже поважаєте Сахарова, вам важко його засуджувати, та й Гриворенка також. Ви можете їх не згадувати взагалі, так вам буде легше. Ні, Іване Івановичу, відповідаю я цілком спокійно, в душі не каюся, той на папері не покаю. Брехати не вмію, давайте припинимо цю розмову, я готовий продовжувати роботу. Та це не означало, що я справді пристосувався до тюремного режиму, якраз навпаки. В'язнична неволя гнітила мене так тяжко, що я не знаходив для неї жодних порівнянь у своєму нелегкому досвіді. Здебільшого прапорщики привозили мене на допит у легковій автомашині. Був травень. На вулицях Донецька всюди квітували троянди, сотні, тисячі троянд. Особливо мене зворушували молоді матері, що котили поперед себе дитячі коляски. То була воля. Хай обмежена, неправдива, але незмірно миліша від правдивої в'язниці Схожі бесіди зі мною провадили й інші гебісти Особливо запам'яталася бесіда з підполковником Що викликав мене в кабінет начальника в'язниці для вирішення такого питання Ти готовий я до депортації з Радянського Союзу Цим він подав мені оманну надію, аби обезброїти морально Сьогодні я розумію, що тримався з гебістами нерозумно і їм здавалося, що своєю кремністю, готовністю до бесід я натякав на можливість каяття, і саме тому вони стомлювали мене своїми домаганнями. Але робили це також кремно, навіть люб'язно, і саме тому я не знаходив собі сил для різкого відпору. Я розмовляв з ними так само, як вони розмовляли зі мною. Якби хтось із них підвищив голос, мав би нагоду переконатися, що мене легко зірвати на різкий, гнівливий тон. Після того, як мене черговий раз схиляли до каяття, повернувшись до камери, я написав вірша. Так просто все, напишеш каяття і роздобудеш право на життя, лише десяток слів, чим уже фраз, І все вчорашнє вернеться нараз. Дерева й квіти в іскорках роси, та за вікном дитячі голоси, Та риба в озері, та в небі птах, та смак цілунку на твоїх устах. Як свідчення любові й доброти. І тільки ти вже не будеш ти. Похилений, змарнілий людний дух, Ти тільки оболонка, а не дух. Тепер старі костюми приміряй, Удосконалюй кабінетний рай. Топчі ту ж саму стежку у гаю, Не вернеш душу, втрачену свою. Лише десяток вимучених слів, Які ти у потьмарині наплів, І вже тебе нема, а є пітьма. Є у людину схована тюрма. В тюремно-табірний період вірші, як ніколи раніше, заміняли мені щоденник. Я боявся за них, ховав у бандажному поясі, якого сам змайстрував, аби підтягувати пахову грижу. То була хвороба цілого мого життя. В різний час, починаючи з дитинства, мені зроблено не менше п'яти операцій грижі, але воно з'являлося знову. Останню грижу я накашляв у лісі, куди виходив, аби звільнити легені від нікотину. Мій організм промовисто бунтував проти куріння. Та все ж я отріював його нікотином понад 40 років. Перед створенням Гельсінської групи півроку не курив, ніби й зовсім кинути. Але знов потягнувся до цигарки в Москві, коли мені повідомили про розгром нашого помешкання». Якось під час моїх поїздок до Чернігова Левко Лук'яненко вручив мені виготовлений мікрописьмом документ, що прийшов, мабуть, із концтабору. Я не розпитував, хто його автор, але це був твір великої викривальної сили. Я передав його Бердникові, аби той разом з іншими документами відвіз Григоренкові для пересилання за кордон. Бернік погодився, навіть взяв гроші на дорогу з нашої каси, але чомусь до Москви не поїхав, і всі ці документи в нього було вилучено під час грудневого трусу, про який я розповідав.